Rosquilletres, espai patrocinat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Hola, família. Benvingudes i benvinguts al Rosquilletres. Ens trobem als estudis centrals de Puntmèdia i comencem un nou rosquilletres d'aquells que ens agraden, plens de paraules, jocs i música. I per a fer més emocionant i divertit este programa, avui ens acompanyen alumnes de Segondes o de València i de Castelló. Així a Burjassot ja tenim preparats els participants del grup A de l'IES El Cabanyal i a Castelló, al complex esportiu Gaeta Uguet, estan amb moltes ganes de començar els i les alumnes del grup B de l'IES Bovalar Primer coneixerem els concursants del grup A de l'IES El Cabanyal de València Estem amb Joan, Àngel i Nerea Hola Hola, hem dit Joan i m'agrada jugar a videojocs i fer esport Videojo i una classe de videojocs. Pos pues uns de fantasia i algun de... títol que en recomanes? Sí, Overwatch, per exemple, és un exemple de. Molt, molt bé. Àngel, hola Hola, sóc Àngel i m'agrada molt llegir, sobre tots llibres de fantasia. Ah, tens algun escriptor O escriptora preferits? Sí, m'agrada JK Rowling i Tolkien. Ah, sí, estàs en el món Harry Potter? Sí, molt bé. També tenim nerea, hola Hola, sóc nerea. Hortolà, eh, m'agrada també llegir, com els meus companys, i estudiem música, toquem la flota travessera i cantem una coral. Mare meva, molt polifacètica tenim a I tenim tres lectors en l'equip de València. A a Castelló que trobarem després. Però abans de res, anem a conèixer més coses sobre l'Institut del Cabañal. La postal. La postal la llegirà a Nerea. Eh, bon dia a tots els oients. Som Nerea, Àngel i Joan i som alumnes de segon d'ESO de l'Institut El Cabañal. Venim de la ciutat de València. El nostre institut es troba al Camí del Cabañal, que rep el seu nom de l'antic barri pescador de la nostra ciutat, El Cabañal. Es trobem a prop del mar i gràcies a això gaudim d'un clima molt agradable i un ambient amb poca contaminació. Molt bé. Molt saludable. Perfecte. Moltes hòrgics del Cabañal. Anem a conèixer ara els que participaran de part del grup B de l'IES Bovalar de Castelló. Hola, Rubén, hola, Paula, hola, Balma. Hola, sóc Rubén. Eh, jugo a futbol amb l'Estrella de Castelló i de major m'agradaria ser futbolista. Molt bé, molta sort. O sigui que, que estàs entrenant de valent, no? Igual que suposa que hauràs entrenat molt bé per a lletrejar paraules avui. Mol. Hola, Paula. Hola, sóc Paula. Eh, M'agrada jugar a futbol i de major vull estudiar criminologia Fantàstic que interessant. Dos futbolistes. Anem a vorem Palma qui ens pot dir. Conten's alguna cosa de tu? Eh, jo sóc Palma i eh, d'escola des de faig música i toco el clarinet i el piano. i a més a més vaig a banda juvenil. Molt bé, Balma, fem una prova. Lletreja el, el teu nom, per fa. B-A-L-M-A Fantàstic. Molt ben lletrejat. És, sens dubte, una de les coses importants que sentireu durant el programa. És este so, que és el, C, el so d'estar correcta la paraula. Bé, anem sense més a conèixer més coses sobre Castelló. La postal. La postal. A Castelló ens ens girarà la postal, precisament, Balma. Conta'ns. Eh, bon dia a tots. Eh, nosaltres som Balma, Paula i Rubén i venim d'Elies de Bovalar i som de segon d'ESO. Elies eh, Bovalar es troba al nord de Castelló i n hi ha molta gent de Borriol i de Castelló i per això pues, xerrem molt, som tots com una gran família. I ara que és Nadal encara més, Decorem les classes i, i, i fem activitats. I... Molt bé, així que sou un institut que teniu una bona pinya, un bon, un bon, una, bolla, una bona colla d'amics. Sí. Fantàstic, ens alegrem moltíssim. Molt bé, molta sort als sis concursants que tenim avui en el nostre programa de Roski Lletres. I bé, abans que res... Ara toca presentar-vos i saludar la nostra experta lingüística i la persona que vos jutjarà. Una persona que no pateix per si un dia un robot li furta la faena perquè és una autèntica màquina de detectar errades. Hola. Hola, Rafa, concursants i audiència en general. Encara s'ha de fabricar la màquina que en puguis substituir i, a més, que tinga tant de carisma. Dona, carisma o carismàtica, pot ser aquestes no, no serien les paraules, eh? Potser et va millor alguna cosa, com ara, remugadora, una cosa així. En fi. Rosqui Lletres, un concurs per a llepar-se els dits. Ja sabeu com funciona el programa, concursareu fins que cometeu una errada. Si això passa, el següent concursant del vostre equip agafarà el relleu i així fins que s'acabi el programa. Si els tres concursants d'un mateix equip cometeu un error en la mateixa prova, no podreu participar fins a la següent. Està tot clar? Doncs avanta'm el rosquilletres. A lletrejar! este primer nivell servirà per a fer un reconeixement del terreny i veureu que és molt planètic pot ser una bona ocasió per a sumar molts punts, paraules de set lletres com a màxim B. Joan, del grup A de l'I el cabanyal de València, vinga, estàs preparat? Sí Temps A-N-E-L-L-A -E Escorpi e s c o-P-I-A Incorrecte, després de la olla una R Àngel, contrast C-O-N-T-R-A-S-T Alarta A-L-E-R-T-A Segell C-E-I Incorrecte, Segell comença per S Nerea, redona R-E-D-O-N-A Enigma E-N-I-C-M-A Palma P-A-L-M-A Gallet C-A-L-E-T -E Temps, fins a si la participació de l'Institut El Cabañal, ara li toca al grup B de l'IES Bobalar. Rubén, comencem? Sí. Estes són les vostres paraules. Temps. Fulla. F-U-L-L-A. -f Rostira. Rostira. R-O-S-D-I-R-A. Incorrecte. Abans de la A ha una D. Paula. Hombres. Hombres. H-O-M... Incorrecte. Hombres comença per O, no per H. Valma. Abisme A-B-I-F-M-E Incorrecte, és B alta Fins així la participació de l'Institut Bovalar en esta primera prova Llàstima han sigut els nervis els que han jugat una mala passada a l'Institut de Castelló No patiu, han sigut només un encert per part de l'Institut de Castelló i 7 per part de l'Institut del Cabañal de València però queda molt de programa. 700 punts per a l'Institut El Cabañal de València, 100 per al de Castelló. Com ja dic, queda molts punts en joc. Rosquilletres, un concurs valencià-valencià. El barbarisme intrus. Sí, sí, xiques, ara cada equip escoltarà tres paraules i només una és el barbarisme intrus. Haureu d'encertar quina és si voleu sumar els 100 punts de la prova. Si no l'encerteu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar estos punts. Comencem amb el grup A de l'Institut El Cabanyal de València i concretament amb Nerea. Les teues paraules són A. Ganso B. Gimnàsia C. Guerrilla Quin és el barbarisme intrus? Ganso. Incorrecte. Rebot. Estem amb Rubén de l'Institut Bovalar. Les opcions són gimnàsia i guerrilla. Quin és el barbarisme intrus? Guerrilla. Incorrecte. El barbarisme intrus és gimnàsia. En valencià dient gimnàstica i no gimnàsia per a referir-nos als exercicis corporals que fan per a desenvolupar la força, l'agilitat i la flexibilitat del cos. És el torn ara del grup B de l'Institut Bovalar de Castelló. Continuem amb Paula. Les paraules són... A. Recipient. B. Escaiola. C. Almeja. Quina és el barbarisme intrus? Escaiola. Incorrecte. Rebot. És eh, la contestació esperat Joan de l'Institut El Cabañal. Repetim, és a recipient C al metge. Quina és el barbarisme? El recipient. Incorrecte. El barbarisme intrus és al metge. En valencià i en peixina o també cloïssa i no al metge per a referir-nos al molusc marí de carn comestible i molt apreciada. Molt bé, cap punt per als marcadors dels dos equips. Continuem amb més proves de lletrets. A lletre ja. Arribem a la segona etapa. Així ens costarà una miqueta més avançar, perquè les paraules són més llargues, però arribarem igual al final, eh? tranquils. Preparat, Àngel, del, a, del grup A de l'IES del Cabanyal? Sí. Temps misdiada E M I C D I t Incorrecte, després de la I hi va una A. Nerea. Valoració. B A A A L O R A C I O A M A X Carterista. C A R T E R I S T A. Trencanous. T R E N C A N T E E N C A N O U S Sargantana A A N T A N A S A A R C A N T A N A Ventafocs. V E N T A F O X V E N T A F O X Temps, és el torn del grup B de l'Institut Bovalar. Vos toca a vosaltres. Estàs preparada, Valma? Sí. Temps. Paperera. P-A-P-E-R-E-R-A, -p -e -r -e -r paperera. Verificar. B-E-R-I-F-I-C-A-R. -i -i Publicació. P-U-B-L-I... C-A-C-I-O Colorant C-O-L-O-R-A-N-T Salvavides S-A-L-B-A-D-I-D-E-S -D -D -E Incorrecte, la segunda B es baixa. Rubén, vencedora B alta e u Incorrecte, és B baixa. Paula, confessar. C-O-N-F-E-S-A-R Incorrecte, hi ha una doble S. Fins així la participació de l'Institut de Castelló. Anem a veure com han quedat els marcadors d'esta prova. Han sigut 5 paraules ben ben per part de l'Institut del Cabanyal, són 500 punts en la bona i l'Institut Babelar de Castelló, han sigut 4 paraules ben dietrejades, 400 punts més. Molt bé, felicitats. Aprofitant ara mità de programa per fer un recompte de marcadors. Experta, avorei com està la cosa. A veure, fins ara, eh, l'IES Bovalar, grup B de Castelló, ha aconseguit 500 punts. I el centre LIES Cabañal, el grup A de València, n'ha aconseguit 1.200. Molt bé, 1.200 punts. Eh, molt bona puntuació, però ànim, Institut de Castelló, Institut Bovalar, Equip B, queda molt de programa. Ànims, continuem sumant punts i jugant. Quilletres Ho ha sentit? Arribem ara al moment musical del programa Espero que vos un netejat bé les orelles hui, perquè haureu d'escoltar perfectament què diu la cançó Això si voleu contestar correctament les preguntes que vos farem i sumar els punts d'esta prova Recordeu, 100 per cada pregunta Vull tenim un cantautor al collà molt estimat lo i una cançó d'aquelles que podríem dir clàssics de la nostra música La Fera feratge. Escoltem-la Per hortre de l'alcalde es fa saber tothom que una Fera Feroche del parc s'escaparà es prega les senyores compren forts aliments i no surten de casa fins que torne el bon temps Tot el que tinga cotxe Que fot al camp corrents I sent baixar a la platja A la torre o als hotels L'alcalde s'encarrega Fent uns dels seus poders De al la fera feroxe Deixar-la sense dents El que això no compleix Que no és queixer després Si per culpar la fera Ell rep algun torment <t 'n 'hi> Jo que no tinc ni casa, ni cotxe, ni un, un carrer Un plaer escoltar sempre Ovidi Montllor La fera feroge, una cançó que no passa mai de moda Seguim amb el Rosquillet La primera pregunta és per a Nerea Del grup A de l'IES El Cabañal Hi ha 100 punts en joc I rebot per a l'altre equip si no l'encerteu La pregunta és Per ordre de qui es fa saber a tothom Que s'escaparà una fera feroge? De l'alcalde escoltem la resposta es feroche, es no es molt bé passem a la pregunta per a l'Institut Bobvalar de Castelló espera Palma La pregunta és éson s'escaparà la fera? del poble Rebot? Repetir la pregunta. És Nerea. D'on s'escaparà la fera? No ho sé. Doncs escoltem la resposta. És una fera feroce, d'on s'escaparà. Es prega les senyores compren forts aliments i no surten de casa fins que torne el bon temps. Ja ho heu escoltat, era del parc on s'escaparà la fera. Molt bé, són, vegem quants punts s'han sumat en esta prova. Els dos instituts han sigut 100 més per a Institut del Cabanyal i, malauradament, l'Institut Babalar no n'ha sumat cap en esta prova, però encara tenim punts en joc. Anem a per l última prova de lletrets. Rosquilletres, un concurs per a llevar-se els dits. Última etapa i última prova de lletreig. Estigueu atentes i atents que la dificultat per a avançar és màxima. Però heu fet un bon entrenament i ho aconseguireu, M'estic segur. Bé, estem amb Joan, del grup A de l'IES el Cabanyal de València. Estàs preparat? Sí. Temps. Digitalitzarà. D-I-G-I-L-A... Incorrecte, després de la segona I hi ha una T. Àngel, ambigüitat. A, M, B E i, G. Has dubtat en veu alta. No hi ha una E abans de la I. Nerea. Indispensable. I, ena, D, i, P E. Incorrecte després de la segona I hi ha una S. Fins així sí, la participació del grup A delies de el cavalbanyar als Xics. La última prova que difícil és tant paraules tan llargues, de veritat. Ara li toca el grup B de l'IES Bovalar de Castelló. Molta sort, companys. El torn és Pere Rubén. Estes són les vostres paraules. Temps. Descendència. Descendència. D-E-S-A-C-E-N-A-D-E-N-N-C-I-A. -E -E Incorrecte. La E que hi ha després de la segona D amb accent obert. Paula, generacional generacional T E N E R A L I C Incorrecto, después de la A hay una E Perdón, y una C Balma Pacificador Pacificador P A S I F Incorrecto, no es una C No es una S, es una C fins així la participació de l'Institut Bovalar de Castelló en esta última prova de lletrets. Malauradament, cap dels dos equips a tret punts en esta última prova. Es nota que les paraules són molt més llargues, ni hi ha dières i ni accents. Són fins a 11 lletres les que tenen les paraules. Per tant, és el moment de repasar com ha quedat el marcador final. Fem el recompte dels marcadors. Ies Bovalar, de Castelló, grup B, ha aconseguit 500 punts. I Lies, el Cabañal, de València, el grup A, n'ha aconseguit 1.300 Molt bé, ja tenim guanyador del, del programa de Will l'Institut El Cabañal, 1.300 punts. Com, com heu vist en la participació? Vos heu posat molt nerviosos? Hi ha hagut una prova, a la segona prova de lletretja ha estat molt bé, Nerea. Com... No ha pogut ser al final la tercera veritat. Eh, no, no, la... era... no era difícil perquè les paraules sabem com s'escriuen, però l'IA perquè ja no saps per on t'has quedat quan sí. estàs lletrejant. Sí.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 perquè les lletres, eh, perquè les paraules sabeu com s'escriuen, com deia Nerea, veritat? Sí, però és que al final ja te, te lies les últimes que són molt llargues, doncs pues ja no saps per on vas ja. Molt bé. Finalment, eh, Rubén, eh, també volíem preguntar-te, al final no, no has colat tants gols, tantes paraules com t'agradaria haver colat el dia d'avui, veritat? Sí. Sí, però... És una qüestió del de, de, de, de, de que estàvem parlant, del que estàvem parlant, de, de nervis, de veritat? Sí. Sí. I, Joan, eh, vos ha servit haver estudiat, haver llegit tant, o que vos agrada llegir per a conèixer com són les paraules? Jo crec que sí que funciona llegir un poc i que aprendre el vocabulari per a aquest tipus de concurs. Molt bé. Quants llibres al, al, al mes t'ellitges, per exemple? Buah. És que jo m'he llegit llibres llargs i... Potser ser que tarda dos mesos en llegir-me uno, però té moltes pàgines. Ah, molt bé. Fantàstic, ja sabeu, cal llegir molt per a saber de, saber d'ortografia. Bé, xics, avui hem fet un gran programa amb la companyia de Joan, d'Àngel i de Nerea per part del grup A de l'Institut El Cabañal de València i de Rubén, Paula i Balma de, per part del grup B de l'Institut Bobalar de Castelló. Gràcies a totes i a tots. Agraïm també el suport de les regidories d'Educació i Esports de l'Ajuntament de Castelló de la Plana i la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de València i també d'Escola Valenciana. Per últim lloc, en últim lloc, escoltarem el Roski Ranking i d'esta manera arribarem al final del recorregut d'avui. Hem passat una molt bona estona tots junts i ara és hora de descansar. Només fins al pròxim Roski Lletres. No patiu, xics! Salut! Rosquilletres, un concurs per als que tenen la llengua molt llarga. Este és el Rosqui Ranking de d'avui. En quarta posició, li és Bobalat, grup B de Castelló, amb 500 punts. En tercera posició, li és Pareditòria, grup A d'Alcoi, amb 900 punts. En segona posició li és ben lliure Grup A de València amb 1.200 punts. I finalment, en primera posició, li és el cabanyal Grup A de València amb 1.300 punts. Us esperem en el pròxim Rosquilletres. Raskietres, espai patrocinat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Apunt, la ràdio pública dels valencians i els valencians. També ens pots escoltar en el lloc web tresbestdobles.media.es i en el canal en la TDT. Gràcies per llegir-nos.